Det är mycket romantik på bio. Franska En man och en kvinna och amerikanska storfilmen Doktor Chivago får hjärtan att klappa. Men det är läskigt också. Thrillerfilmernas häxmästare kommer till Sverige och Lennart Swan är på presskonferens på Arlanda. Hitchcock är här för att göra PR för sin nya film En läcka i ridån. En film som inte är politisk, vilket någon skulle ha sagt och inte bjuder mer blod än vanligt. Not much more no. The usual amount. Sover hitt skall bra på nätterna? Always sleep very well. Alltid alltså. Blir han aldrig trött på mord? De flesta av hans 50 filmer hittills har ju mest handlat om onda och bråda döder. Well, no more than the police are. They're getting it every day. New crimes are committed every day. Nej då, Alfred Hitchcock tröttnar inte mer på morden än vad polisen gör till exempel. De har ju det varje dag. Vad skulle pressen göra om de inte hade sitt dagliga mord? Och sen kom han då in på frågan om vad Alfred Hitchcock kan ha betytt för exempelvis den så kallade franska vågens filmskapare. Regissören Truffaut kommer nämligen ut med en bok i jul och där säger den franske filmaren bland annat att han har lärt sig mer av Hitchcock än av någon annan regissör. Och att Hitchcock vet bättre än de flesta hur man ska använda filmen som medium. Uh, too many films are made which are what I call photographs of people talking which is not cinema. It's an extension of the theater. Hitchcock tycker alltså att allt för många filmer är fotograferad konversation rätt och slett. Det tycker han inte är film i ordets riktiga och rätta bemärkelse. På en flygplats hinner man inte så långt i ett resonemang förstås. PR-folket naffsar alltid det sina i rockförten innan man vet ordet av. Men man råkar i alla fall få veta att häxmästar Hitchcock lämnar sig efter ett dygn redan. Att han inte har några omedelbara planer på att göra film eller tv- och att han tänker göra minst 50 blodiga filmer till om doktorn tillåter. Något romantiskt filmexperiment i stil med Under Capricorn. Där Ingrid Bergman spelade huvudrollen blir det inte. Hitchcock säger att folk satt i 105 minuter och väntade på ett mord. Och blev förbannade när det inte blev något. Beröm får Jan Troells film Här har du ditt liv efter Eivind Jonsons roman och Ingmar Bergmans persona. Och barnen får besöka Saltkråkan på nytt i Körven och Mysack.